Тільки десь на світанку поринув важкий сон. Свавільне сновидіння перенесло мене до озера. Я бігав там, метався вузькими стежками, кидався в хащі, гарячково шукав її, виправдатися хотів, щоб вона все знала і все простила, і знайшов. Вона виринула з тіней, замерештіла світлим привидом і полинула кудись у сріблястий туман. Я наздогнав, схопив її за руку. Вона випручилась, вирвалась і заховалась за моїм бронзовим здоровилом. «Будеш моєю, однаково будеш!» – крикнув я. Від мого окрику бронзовий велетень стригнувся і різко присів, і кинув на мене камінь, іскри посипалися з очей моїх. То сходило сонце. А остання зустріч з голомозом була такою. Він прийняв мене сонний у широченій нічній хламиді – чухаючись і подіхаючись його глибоке крісло. «Поздоровляю», – сказав потягнувшись. «Ти навіть мене пригломшив. Про неї ж і говорити нічого, вона впаде до твоїх ніг. Я глянув на його бліде обличчя, на сизуваті нездорові руки, на одвислий живіт і раптом відчув бажання впитися обома руками в його зморшкувату шию і випустити лише тоді, коли його груди назавжди перестануть псувати повітря. «Я знаю, про що ти думаєш». Злобливо блимнув він на мене. Тобі хочеться ламати і трощити все. Ти чому ж тут радуватись? А тому, що я зробив своє діло, навчив тебе правильно дивитися на світ. Сонна душа твоя прокинулась. Дружбу зі мною ти запам'ятаєш на все життя. Я ледве видихнув. Ох, як я вас ненавиджу. А це тому, що почуття твої Нові почуття поки що не впорядкувалися. Друзів ненавидіти не можна. В болючому озлобленні я перейшов на ти. Який же ти друг? Ти каліка. Калік зневажати не можна, але ти сам себе скалічив і тому гідний найчорнішої зневаги. От бачиш, роблено засміявся лікар, плутаєш, блудиш язиком. Це ти якраз був калікою, сліпим був. Я тобі зір повернув а ти мене за це ображаєш, ти мене заразив страшною хворобою, дурниці, мої ліки не шкодять, не ліками заразив, диханням, голосом паскудним, злими думками, ти зіпсував моє душевне здоров'я, ти хотів знівечити життя синові своєму і мені, хай мені, то не дивно, але синою ти безжалісна людина. Щоб волосини не з потилиці не загубити, ти серце чуже розтопчеш. Безсилля ти вважаєш силою, безголів'я – мудрістю, і ніколи вже ти не станеш людиною. Він раптом схопився, жалюгідний і огидний у своїй потертій хламиді, підніс кулаки над головою і посипав прокльонами. Проклинаю тебе, проклинаю дітьми твоїми, коли вони вилупляться. А коли вони вилупляться, ти зрозумієш, що дбати про долю дитини – Найвище право батька І найсвященніший обов'язок його Так буде, бо так було спокон віку Годі, сказав я, дискусію закінчено Історію я знаю непогано Солодкою батьківською любов'ю була в тих Що міцно до чужого добра присмокталися А для тих, що самі мучились І дітей біля себе мучили Батьківська любов тортурами лютими оберталася Ти добре знаєш чим увінчувалася батьківська любов паразитів відгодованих і вишколених вилупків своїх вони нахабно висаджували на чужі горби а в тих що на дні життя неділи чим вона закінчувалася чим вона увінчувалась кривавим потом дітей виростивши вони перекладали на їхні шиї рабські ярма свої і ти за інерцією вперто б неся посадити на чужі шиї п'яного вундеркінда свого не вийде коли я виходив з кімнати, лікар схопив мене за руку. Я смикнув так, що ледве пальці собі не повітривав. Зі сходинок якась невідома сила кинула мене в кущі. Наді мною щось прохурчало і важко вдарилося об землю. То була чавунна гиря. Я прихопив її з собою, і вона стала мені в пригоді. Саме нею я й розтрощив голівку сріблясту. Марморову голівку. Молюсь тобі зоре долі моєї земної. Поможи мені піднестися на вершини людської умілості, поможи стати справжнім майстром у найблагородніших діяннях людських.